Стівен Кінг. Протистояння. Книга перша, розділ 12. У дальшому кутку вітальні стояв високий маятниковий годинник. Френні Голдсміт усе життя слухала його цокання. Воно було візитівкою кімнати, і Френні її ніколи не любила, а у певні дні, як от сьогодні, активно ненавиділа. Її улюбленою кімнатою була батькова майстерня. Вона розташовувалася у сараї, який з'єднував будинок і комору. Туди можна було потрапити через дверця та завишки в неповні п'ять хутів, і вони ледве виднілися з-за старого кухонного каміна. Двері випромінювали добро. Маленькі й потаємні вони вабили магнетизмом тих дверей, про які читаєш у казках та фентезі. Коли Френі підросла, їй доводилося пригинатися, як і батькові. Мати ж не заходила до майстерні, доки в цьому не виникало необхідності. То були двері з Аліси в країні див, і деякий час вона потай гралася, уявляючи, як відчинить їх, а майстерні Пітера Голсмінта там не буде. Натомість вона побачить підземний прохід до країни див або гобітону, вузький, проте затишний тунель із круглими земляними стінами та ґрунтовою стелею, оплетеними міцним корінням, і якщо стукнутись об них головою, вискочить чимала гуля. Тунель пропахлий не вологою землею та бридкими жуками й хрубаками, а корицею та свіжими яблучними пирогами. Тунель, через який можна пролізти до вітальні Бегенду і потрапити на святкування 101-го дня народження Більбо Беггінса. Чарівний затишний тунель там так і не з'явився. Та для Френі Голсміт, дівчинка, яка зросла в цьому домі, в самої майстерні іноді батько називав її інструментарною. а мати тією дірою, куди твій батько залазить випити пиво, було досить. Дивні знаряддя й химерні штуки. Велетенська шафа з безлічу вщердь повних шухляд. Цвяхи, шурупи, уламки, наждачний папір із різною зернистістю, рубанки, важелі, ватерпаси та інші речі, назв яких вона не знала ні тоді, ні тепер. У майстерні панувала темрява, і єдиними джерелами світла були запелюжена лампочка на 40 ваттів, що звисала зі стелі, та настільна лампа на шарнірному кронштейні. Яскравий круг світла, від якої завжди був спрямований на заклопотані батькові руки. Там стояли запахи пилу, мастила, тютюнового диму, і Френі вважала, що має існувати правило – кожен батько повинен курити. Люльку, сигари, цигарки, марихуану, гашиш, листя салату, будь-що. Але запах диму був невід'ємним складником її дитинства. «Френі, подай ну мені о той гайковий ключ». «Ні, маленький». Що там у школі? Правда? І чого б це, Руті Сірс, заванулося тебе штовхнути? Так, неприємна, дуже неприємна подряпина. Та поглянь, вона пасує до кольору твого платячка, хіба ні? От якби ти знайшла, Руті Сірс, та вмовила її штовхнути тебе ще разочок, мала б другу подряпину до пари, а подай мені он ту викрутку. Ні, іншу, із жовтою ручкою. «Френі Голдсміт, а ну вилізай з тої шафарні і негайно перевдягнися, зараз же гетюся загвездєшся». Навіть зараз у 21 рік вона могла пригнутися, зайти досередини, стати між батьківським столом і старим каміном Бена Франкліна. Узимку він випромінював пекельний жар і відчути, як воно бути маленькою Френі Голдсміт то було ілюзорне відчуття, і до нього майже завжди домішувалися сумні спогади про братика Фреда, якого вона майже не пам'ятала, і чиє дорослішання обірвалося так грубо і раптово. Вона стояла і чула запахи плісняви, оливи, що просякнула все навколо, та слабкий аромат батькової люльки. Їй рідко пригадувалося, як це бути маленькою, такою дивовижно маленькою, та тут спогади поверталися, і вона раділа. Та наразі вітальня. Вітальня. Якщо майстерня, чиїм символом був фантомний запах батькової люльки, коли у Френії боліло вухо, тато іноді вдував їй туди трохи диму, та спершу просив пообіцяти, що вона нічого не скаже Карлі, матір би пропасниця вхопила, асоціювалася з добром, то вітальня була утіленням усього, що воліла б забути будь-яка дитина. Говори лише тоді, коли до тебе звертаються. Легше розбити, ніж полагодити. Що це за обрання? Зараз же підіймися до себе і перевдягнися. Думай хоч трохи. Френі, не скубай плаття. Гості вирішать, що в тебе воші. Що подумають дядечко Ендрю і тітонька Карлен? Який сором. У вітальні віднімало мову. У вітальні звербіло, та не можна було почухатись. У вітальні лунали диктаторські накази, точилися нудні балачки. Тут родичі щипали тебе за щоки, тут боліло, тут заборонено чхати, доводилося ковтати кашель та свят-свят позіхи. У центрі кімнати, де панував дух матері, стояв годинник. Дідусь Карли Тобіас Даунс зробив його у 1889 році, і мало не одразу годинник, і став статус сімейної реліквії, що кочувала країною продовж наступних років. Його ретельно пакували, страхували і пересилали зі штату до штату. Він з'явився на світ у Буфало, штат Нью-Йорк, у майстерні Тобіаса, місці, яке без сумніву було не менш брудним та прокуреним, ніж приватний барлік Пітера. Одначе, якби хтось таке зауважив Карлі, вона б одразу відмахнулася від цього, як від цілковито недоречної ремарки. Тож, коли рак, серцевий напад або прикрий випадок відрубував гілку родинного дерева, годинник мігрував до наступної домівки. Він стояв у вітальні вже 36 років, відколи Пітер та Карла Голсміти оселилися в цьому будинку. Тут його поставили, тут він і стояв, цокаюче та байдуже відміряючи час. Якщо вона того схоче, одного дня годинник прийде до неї, розмірковувала Френні, дивлячись на побіліле, шоковане обличчя матері. Але я не хочу його. Не хочу і не прийму. У цій кімнаті стояли засушені квіти у скляних футлярах. Підлога була встелена сизен килимом із візерунками тьмяно рожевих троянд. В одній стіні був елегантний еркер, який виходив на схил, що спускався до траси один, на межі з якою ріс високий живопліт із берічини. Коли на Розі побудували заправку Ексон, Карла довго і нудно діймала чоловіка, доки той його не посадив. Щойно Пітер це зробив, вона почала допікати, щоб він примусив живопліт рости швидше, Френі здавалося, що якби це допомогло, мати погодилася б і на радіоактивні міндобрива. Беручіна підросла, і скарг поменшало. Френі гадала, що за рік-два, коли живопліт нарешті закриє заправку, що загиджувала своїм бридким фасадом краєвид із вікна вітальні, їх зовсім не стане. Принаймні з цього приводу. Трафаретні візерунки на шпалерах, велике зелене листя і рожеві квіти, приблизно того ж тону, що й троянди на килимі антикварні американські меблі та подвійні двері з темного махагонієво дерева, камін для самої показухи. На червоній та чистенькій незаплямованій сажею цеглі лежало те саме березове поліно. Френі подумалося, що зараз та дровина вже так висохла, що коли її підпалити спалахне, як газета. Над поліном висів великий казанок, у якому й дитина помістилася б. Він належав ще її прабабусі. І довічно висів над так само довічним рубанцем. Довершувала картину «Довічна кремнієва рушниця над камінною полицею» – сегменти байдужого часу. Один із її перших спогадів був про те, як вона напісяла на сизий килим із тьмяними трояндами. Їй було зо три рочки, і до туалету її ще як слід не привчили. Певне, до вітальні також не пускали, аби не нашкодила. Проте якимось чином Френі туди пробралася, і коли побачила, як мати не біжить, а летить до неї, аби запобігти жахіттю, від переляку зробила те, чого так боялася мати. Сечовий міхур не витримав, і пляма, що розпливлася під її дубцею, змінила колір килима із сизово на темніший, колір шиферу. Побачивши це, мати заверещала. Пляму вивели, та після скількох ретельних чисток. Бог знає, а от Френі гол ні. Саме у Вітальні мати провела з нею довгу, гнівну розмову після того, як застала Френі з Норманом Берстейном, коли вони роздивлялися один одного в коморі. Їхній одяг лежав однією купкою на копиці сіна. «А чи сподобалося б їй, – спитала тоді Карла, – якби вона взяла Френі та провела б голяка трасою один. Гарно було б». Шестирічно Френі уявила це і розплакалася. Проте якимось чином на істерику не зірвалася. У десять років вона каталася на велосипеді, і коли озирнулася, аби крикнути щось до Джорджет Макваєр, врізалася в поштову скриньку на стовпчику, подерла лобу, розбила ніс, зчесала обидва коліна і від шоку навіть відключилася на кілька секунд. Коли Френі прийшла до тями, пошкультигала під'їздною доріжкою додому, заплакана і перелякана від вигляду такої кількості власної крові. Френні пішла б до батька, та оскільки він був на роботі, почвалала до вітальні, де мати саме пригощала чаєм місіс Веннер та місіс Прін. «Геть звідси!» – скрикнула мати і наступної миті кинулася до Френні, пригорнула її та повела дочку до кухні, де можна було спокійно бруднити долівку кров'ю, при цьому туркочучи. «Ой, Френні, ой, лишенько, що сталося? Ой, бідолашний носик!» Однак Френі так і не змогла забути, що першими матерними словами того дня було не «Ой, Френні, а «Геть звідси». Перш за все її турбував стан вітальні, де тягся байдужий час, а кров була поза законом. Педне місіс Прін також цього не забула. Крізь сльози Френі побачила, як обличчям жінки майнув такий вираз, наче їй дали ляпаса. Після того випадку місіс Прін стала заходити значно рідше. У сьомому класі у табелі їй зробили примітку про погану поведінку, і, звісно ж, мати запросила її до вітальні на розмову. У дванадцятому класі її тричі не випускали на перерву за те, що вона передавала записки, і це питання також розбирали у вітальні. Там вони з Френі дискутували про її плани на майбутнє, плани, які завжди виявлялися трішечки недолугими. Там вони обговорювали її цілі – Цілі, які завжди виявлялися запростими, там вони перебирали її скарги, скарги, які завжди виявлялися ну зовсім безпідставними, а окрім цього ще плексивими, капризними та невдячними. Саме у вітальні стояла братова труна, на підставці заквіченій трояндами, хризантемами і конваліями. Їхні аромати ширилися кімнатою під акомпанемент ритмічного цокання годинника з апатичним циферблатом, що вимірював сегменти байдужого часу. «Ти завагітніла», – вдруге повторила Карла Голдсміт. «Так, мамо». Голос у Френі був хрипким і беземоційним, та вона придушила бажання облизати губи, натомість міцно стулила їх. У батьковій майстерні є дівчинка у червоному платтячку, і вона завжди буде там. Сміятиметься і ховатиметься під столом з лищатими, прикрученими до одного боку стільниці, або ж скручуватиметься калачиком, притискаючи подарті колінця до грудей, якраз позаду великої шафи, із тисячою шухляд шпивованих інструментами. Та дівча дуже щаслива дитина, думала Френія. Та в матерній вітальні живе ще менша дівчинка, і вона дзюрить на килими, наче паршива цуценя, наче паршива маленька сучка. Ця дівчинка також нікуди не зникне, як би мені цього не хотілося. Ох, Френні!» – випалила мати і притиснула руку до щуки, наче ображена стара діва. «Як це сталося?» Таке ж запитання поставив Джесі. Саме це її розлютило, Точнісінько, таке ж запитання поставив і він. Мамо, ти народила двох дітей, тож, гадаю, тобі відомо, як це сталося. Припни язика, скрикнула Карло. Її очі широко розчахнулися і обпекли Френі палючим поглядом, який завжди лякав її в дитинстві. Карла митю скочила на ноги. Ще одна її лячна звичка, яку Френі також пам'ятала ще з дитинства. Висока жінка з ретельно доглянутим, акуратно підрівняним і зачесаним назад волоссям, висока жінка в зеленій сукні та бездоганних бежевих панчохах. Вона підійшла до каміна. Карла завжди так робила, коли дізнавалася про біду. Там, на полиці, якраз під рушницею, лежав великий альбом. Карла була генеалогом-аматором, і в тому альбомі містилася вся її родинна історія. Принаймні до 1638 року. Саме тоді з безіменного натовпу в Лондоні виринув перший прабатько їхнього роду. Він протримався на плаву достатньо, аби його занесли до церковних архівів як Мертона Дамза, каменяра. Чотири роки тому це родовідне дерево опублікували в новоанглійському генеалогові, складала його саме Карла. І тепер вона гладила книгу з іменами, довідатися про які було так непросто. То був її прихисток, безпечна територія, на яку не ступав ніхто зайвий. Френ замислилася, чи не було серед тих предків злодіїв, алкоголіків, самотніх матерів. Як же ти могла так вчинити зі мною, з батьком? врешті спитала Карла. Хто то був? Той хлопчисько, Джесі? Так, Джесі. Він і є батько. Карла здригнулася від того слова. Як ти могла? повторила вона. Ми все зробили, щоб виховати тебе належним чином. Це просто, просто. Вона закрила обличчя руками і заплакала. Як ти могла? грюмсала вона. Це таку дяку ми отримуємо за всю нашу турботу. Ти йдеш собі і злягаєшся з якимось хлопчиськом, наче сучка в тітці. Погане дівчисько! Погане дівчисько! Вона зайшлася плачем, прихилившись до камінної полиці, однією рукою прикривши очі, а другою так само ковзаючи по зеленій палітурці. Тим часом годинник спокійно відлічував час. Мамо! Замовтни! Ти вже все сказала! Френні незграбно підвелася. Ноги здавалися дерев'яними, та певне, це було не так. Вони тремтіли. З очею Френні також побігли сльози. Але вона не зважала. Вона не збиралася дозволити цій кімнаті завдати їй чергової поразки. «Я піду». «Ти їла за нашим столом!» – зненацька закричала на неї Карла. «Ми любили тебе, підтримували, і ось що ми маємо! Погане дівчисько! Погане дівчисько!» Засліплена слізьми, Френія зашпортнулася. Права ступня зачепилася за ліву гомілку, втратила рівновагу і полетіла, виставивши руки. З кронею вдарилася об журнальний столик, а одна рука зачепила вазу з квітами, і та вивернулася на килим. Посудина не розбилася, однак із неї полилася вода, і сизий килим став сірим, як шифер. «Дивись!» – закричала Карла мало-непереможним голосом. Від слізу неї з'явилися синці під очима, і волога прорізала в макіяжі дві світлі доріжки. Вигляд вона мала змарнілий та напівбожевільний. Дивись, ти зіпсувала килим, бабусин, килим! Френі сиділа на підлозі і очманіло терла голову. Вона й досі плакала, і хотілося сказати матері, що то лише вода, та нерви в неї геть розхиталися, і вона вже не знала, так це чи ні, справді вода, а може сеча, що з двох. Рухаючись із тією ж моторошною швидкістю, Карла Голдсміт підхопила вазу і затрусила нею перед лицем дочки. «Що плануєте робити, міс? Плануєте лишитися тут? Невже ти думаєш, що житимеш і їстимеш у нашому домі, а сама будеш вештатися з місцевими кобилями? Бачу, вгадала, так от зузьки, зузьки, я цього не потерплю, не потерплю!» «Не буду я тут лишатися, пробурмотіла Френі». Ти думала, мені захочеться жити з вами. І куди ж ти подінишся? До нього переїдеш? Сумніваюся. Гадаю, до Бобі Ренгартен у Дорчестер. Або до Деббі Сміт у Сомерсворд. Поступово Френі опанувала себе і зіп'ялася на ноги. Вона ще плакала, проте вже сама почала злитися. Хоча це не твоє діло, докинула Френі. Не моє діло? Відлунила Карла, усе ще тримаючи вазу. Обличчя в неї зблідло до пергаментно-білого кольору. Не моє діло? Те, чим ти займаєшся під дахом цього будинку, не моє діло? Ти невдячна мала лярва! Вона ляснула Френії по лицю. Так ляснула, що в дівчини хитнулася голова. Френі перестала терти гулю і натомість узялася терти щоку, дивлячись на матір і не вірячи. Отака така дяка за те, що ми влаштували тебе в гарну школу!» – сказала Карла і показала зуби, розтягнувши губи в безжальний страшний вишкір. «Тепер ти ніколи не довчишся, вийдеш заміж і…» «Я не збираюся за нього заміж, і школу кидати також не буду». Карла вибалушила очі, вона дивилася на дошку, як на божевільну. «Це ти про що? Про аборт? Ти хочеш зробити аборт?» Хочеш стати не лише волоцюгою, а й убивцею? Дитину я залишу. Доведеться пропустити весняний семестр. Довчуся наступного літа. І на який кошт учитимешся? На мої гроші? Якщо така твоя думка, то доведеться тобі її змінити. Така сучасна дівчина не потребує батьківської допомоги, чи не так? Допомогою мені б знадобилося, тихо сказала Френні, а гроші якось протримаюся. «У тебе зовсім сорому не лишилося. Думаєш тільки про себе!» – закричала Карла. «Господи, милий, що твій фокус зробить із нами, з батьком? А тобі ж геть байдуже, ти ж розіб'єш батькові серце і…» «З моїм серцем начебто все гаразд!» – почувся від дверей спокійний голос Пітера Голдсміта. Френні з матірі крутнулися до нього. Так, він стояв у дверях та через поріг не переступив. Носаки його робочих черевиків були за кілька дюймів від місця, де закінчувався дешевий коридорний килим і починався килим вітальні. Зненацька Френі усвідомила, що бачила його на тому самому місці безліч разів. Та чи заходив він до вітальні? Чи заходив до самої кімнати? Цього вона не пригадувала. «Що ти тут робиш?» Гаркнула Карла, раптом забувши про гіпотетичну шкоду за подіяну серцю її чоловіка. «Я гадала, ти сьогодні працюєш до самого вечора». «Я помінявся з Гаррі Мастерсом», – мовив Пітер. «Карло, Френ мені вже розповіла, ми станемо дідусем та бабусею». «Дідусем! Бабусею!» – вискнула вона і зайшлася огидним недоладним сміхом. «Я сама розберуся. Вона тобі все розповіла, а ти змовчав. Гаразд. Іншого від тебе я й не чекала. Однак зараз я зачиню двері, і ми вдвох усьому розберемося, як слід розберемося». Вона всміхнулася до Френні, гіркою показово. «Лише ми, дівчата». Вона взялася за ручку дверей до вітальні і почала їх зачиняти. Френні очманіло дивилася на це, намагаючись зрозуміти раптовий гнів та ядучість власної матері. Пітер виставив руку, повільно, неохоче, і двері спинилися, зачинившись тільки наполовину. «Пітере, я хочу, щоб ти залишив це мені!» «Знаю, у минулому я так і робив, але не цього разу, Карло!» «Це не твоя парафія!» «Моя!» – спокійно відказав Пітер. «Татку!» Карла розвернулася до неї, пергаментно-біле обличчя на вилицях поплямувалося червоним татуюванням. «Не смій до нього звертатися!» – крикнула вона. «Не з ним ти говориш!» «Так, ти завжди вміла так до нього підлащитися, що він виконував будь-яку дурнувату забаганку, або ж замилити йому очі, аби він став на твій бік. Щоб ти не накоїла, ти сьогодні матимеш справу не з ними, зі мною, міс!» «Карло, припини!» «Вийди геть!» Я навіть не зайшов. «Ось де пор... «Не смій насміхатися з мене! Забирайся з моєї вітальні!» На цих словах вона пригнула голову та взялася штовхати двері, пустивши вхід навіть плечі, від чого здавалося якимось химерним гібридом бика і жінки. Він стримував її та здедалі більшим зусиллям. Урешті на шиї в нього напнулися жили, і це попри те, що Пітер змагався зі своєю дружиною, легшою від нього на 70 фунтів. Френні хотілося закричати, щоб вони припинили, хотілося сказати батькові, щоб він пішов. Тоді їм не довелося б дивитися на Карла у такому стані. Її поглинула раптова ірраціональна жовчна лють. Іноді мати злилася, та до такого божевілля ніколи не доходило. Проте Френні не могла розтулити рота. Здавалося, на часу глоби щелеп скувала іржа. Забирайся, геть з моєї вітальні, геть, геть, геть. Скотину, відпусти двері, забирайся, геть. Ось тоді він дав їй ляпаса. Звук був пласким, дріб'язковим. Годинник не розсипався на обурений пил, а клацав так само, як щодня відтоді, коли його запустили. Меблі не застогнали, однак скажені слова Карли відтяло, немов їх скальпелем ампутували. Вона впала на коліна і двері прочинилися до кінця, м'яко стукнувшись об високу спинку вікторіанського стільця, вкриту чохлом і зручною вишивкою. «Ні! О, ні!» – прошепотіла Фреймі скривдженим, кволим голосом. Карла притиснула руку до щоки і витріщилася на чоловіка. «Ти напрошувалася на це років десять, якщо не більше», – зауважив Пітер тремким голосом. Я завжди казав собі, що не зроблю цього, бо чоловіки не б'ють своїх жінок. Я й досі так думаю. Та коли людина, чоловік або жінка, перетворюється на собаку і починає кусатися, а хтось має її зупинити. Карло, я жалкую лише про те, що не мав сміливості зробити це раніше. Тоді нам би так не боліло. Татку. Френі помовч. Суворо, проте відсторонено цитнув батько, і вона послухалася. «Кажеш, вона – егоїстка», – повів далі Пітер, так само дивлячись у незворушне шоковане обличчя дружини. «Однак ти звинувачуєш дочку у власних гріхах. Ти перестала зважати на Френі, відколи помер Фред. Саме тоді ти вирішила, що піклування може обернутися болем і безпечніше просто жити самій по собі. І саме сюди ти приходила усамітнюватися знову і знову і знову у цю кімнату». Ти плекала мерців зі своєї родини, а про живих забула. І коли сьогодні вона прийшла попросити твоєї допомоги, б'юсь об заклад. У ту ж мить ти прийнялася тим, що скажуть дами з клубу квіти і сад. І чи означатиме це, що доведеться пропустити весілля Емі Лодер? Біль – вагома причина для змін. Та навіть увесь біль на світі не в змозі змінити факти. Ти поводилася егоїстично. Він простяг руку і допоміг їй підвестися. Карла стала на ноги, наче вида Вираз її обличчя не змінився, очі так само широко розчахнуті. У них не віра. Безжальність до них поки не повернулася, та Френі гадала, що це лише справа часу. Справа часу. «Я винен, бо відпустив тебе. Не хотів неприємних розмов, не хотів розгойдувати човен. Бачиш, я також поводився егоїстично. І коли Френі пішла до школи, я подумав, ну тепер Карла має те, що хотіла, і зле від цього нікому не буде, хіба що їй самій, а раз людина не знає, що їй болить, то певне болю й немає. Я помилився. Я помилявся і раніше, та так серйозно ніколи. Він простягнув руки і ніжно, проте дуже міцно взяв Карлу за плечі. «А тепер я маю тобі дещо сказати. Як твій чоловік». Якщо Френі потрібно десь жити, вона, як і раніше, може лишитися у нас. Якщо їй потрібні будуть гроші, то вона, як і раніше, візьме їх із мого гаментця. І якщо вона вирішить залишити дитину, ти допоможеш їй влаштувати належний дитячий душ. Ти, певне, думаєш, що ніхто не з'явиться, та в неї є друзі, гарні друзі, і вони прийдуть. І скажу тобі ще дещо, якщо вона захоче похрестити дитину, то ми зробимо це просто тут, тут, у цій клятій вітальні. У Карли відвесла щелепа, і з рота почувся якийсь звук. Спершу він був дивовижно схожим на свист чайника, який лишили на гарячій плиті, а тоді перетворився на пронизливе виття. «Пітер, твій власний син лежав у труні посеред цієї кімнати!» «Так, саме тому я не можу придумати кращого місця, щоб охрестити новонародженого», – сказав він. «У ньому буде Фредова кров, жива кров. Сам Фред помер багато років тому, Карло. Перетворився на їжу для хробаків. Зачувши таке, вона закричала і затулила вуха. Він нагнувся та опустив її руки». Проте хрубаки ще не дісталися до Френні та її дитини. Байдуже, як її зачали, вона жива, Карло. Ти поводишся так, наче хочеш прогнати власну дочку. І що тоді в тебе лишиться? Лишиться кімната і чоловік, який зненавидить тебе за цей вчинок. Якщо ти це зробиш, того дня поріди з Фредом могли лежати і ми з Френні. Не бачу різниці. Я хочу піти нагору і лягти, сказала Карла. Мене нудить. Гадаю, краще лягти. Я допоможу, озвалася Френні. Не смій мене чіпати. Лишайся тут із батьком. Здається, ви з ним уже все вирішили. Спланували, як зруйнувати мене в очах усього міста. Чому б тобі одразу не перебратися до моєї вітальні, а, Френ? Чому б не нанести багна на килим? Не взяти попелу з каміна та не насипати його в годинник? Чому б ні? Чому б ні? Вона засміялась і проштовхнулася повз Пітера в коридор. Жінка хиталася, як п'яна. Пітер спробував обійняти її за плечі, Карла вишкірила зуби і засичала на нього, наче кішка. Її сміх перейшов у плач, і Карла повільно пішла нагору, тримаючись за махагонієві перила, щоб не впасти. Терюмсаня було таким болючим і безпорадним, що Френі хотілося водночас і кричати, і блювати. Обличчя батька посіріло і мало колір брудного простирадла. На горішній сходинці Карла розвернулася і хитнулася так загрозливо, що на мить Френі здалося, наче вона зараз упаде і покотиться донизу. Карла глянула на них так, наче хотіла щось сказати, а тоді знову відвернулася. За мить двері спальні зачинилися і заглушили її скривджений плач. Френі з Пітером вражено подивилися одне на одного широко розплющеними очима. Годинник незворушно продовжував відлічувати час. «Усе владнається», – спокійно мовив Пітер. «Потроху перетреться, і вона заспокоїться». «Справді?» – спитала Френні. Вона повільно підійшла до батька, прихилилася до нього, і він обійняв її. «Мені так не здається», – сказала Френні. «Не зважай, подумаємо про це пізніше. Треба йти, вона не хоче мене тут бачити». «Краще лишися. «Буде добре, якщо або коли вона спуститься і з'ясується, що їй потрібно, аби ти лишилася». Він трохи помовчав. «Щодо мене, френ, то я це і так знаю». «Татусю», – промовила вона і поклала голову йому на груди. «Ох, татку, мені так шкода, так страшенно шкода». Шшш. Він погладив її волосся. Понад головою дочки він бачив, як крізь шибки струменять сонячні промені. Стояла після обідня пора. Проте, здавалося, наче вже почало вечеріти. Тут, у вітальні, світло завжди набувало цієї характерної риси, робилося золотавим та непорушним, і лягало так само, як у музеях та прадавніх склепах. Фреймі, я люблю тебе, я люблю тебе.